ور په انا یو خبره کده الله رب عزت د حکم خیال او لحاظ بساتو علم دې شوی زمایز مند چې کومه خبره د دین اسلام مونږ او تاسو ووري دي چې هغه د عمل دلالتي وي وې دې ایمان اعلی مرتبه سره یسو یم مون په شعب الا ایمان باندې مفصل بیان کړی دیمان یو څنګه دا بل څنګه دا باطولی چرا جمشی ند دین به ایمان کامل جوړ شي دی ایمان دمرتبه درته لويه سترچه زمغو استاد الله اوامر او نواحي فيا حکم ماني ځانم کوه کو عمل جو کو دور مرتبه د ایمان درته حاصله شو نجور پسې دی بل حکم زده کو نه هغه مرتبه درته حاصله شو سمرا چې د دین اسلام علم مونسر نشتا او علم نین او عمل لي هغه امر ایمان زمون سره هغه نیمګړی دی دا الله او د رسول د هر خبره خیال وسړي ساتي دا مراتب ګره رسوله ما او سانته دا پرې یو کړی اصول دی ګرګي دا فرض دی دا واجب دی دا سنت دی او دا مستحب دی دا الله او د الله د رسول حکم چې رور او بس نوستدی تم وګورا غریبانه عمل کول کوشش کوا نو د علماء دی یریدو مقصد دا ده چې عالم کم علم کړي کم عوامو ردا الله دکړي پېدې ود د عمل وي او چې کوم نواهی دي دا هې نه ود د اجتناب وي دی وجه نه سلف ولایات مانام داسې کړي و یبذ الله يرد کا فی علم دے اے تعالی یا رسول زدل سر تر پو ما تر دی خوپ پورے دخل بدن بارک اللہ نہ او یریگم چ زما درف سخو کپ دے زما ګیرو وسنجے زما سر وي اختبسنجے یرزناری نے مات پینسی سن زمان لباس تنگا پتھار دیں بشریت بطابدار خیال بو ساتو ہر حضرک چې حکم چې جداغ خیال بو ساتو لیکن سمرا حادیث دی بارک راضی اللہ حدیف فرمائی ازرط المؤمن الى انصاف ساقه بنارین مومن لنگ او پرتب ترنی مپندو پوری ایمان سروا اے او دا اللہ د رضا و دا پارناتا سکی دے چاہت سید العالمین فرمائی دا مومن لنگ او پرتب ترکم زے پوری وی ترنیم پندو پوری باوی وردت مومن وی او سید العالمین ورد مومن وی دوگ دی ایمان کامل لخصد چی دا دا ترکب او لنگ ترکم زے پوری وی ترنیم و ها وخا ته سو کوئی ځغونی ما نشم سرګردوله بده جېټو نه بخا مخا او چتوي د زغوري شیطان زموږ دور دشمن دی چې ناری په سي پرتوږ راکې شي او په زنانو یې بده واله دغه خبره وایي په زنانو یې سړي ايلهه کنده چې دای په سي د جامی راکې شي ناغې بده او د ناریناو سي منفسراف کې شي یو عالم بے رسوس سره ویلي وای دا انګریز په حکم خولي جنگه وا شوله ا د خپل نبی د حکم د وجې نه جېب نه سرګندې نه خپل ګجندې شوړي کې دي جوړي دا انګریز په حکم جنگه چي او دا د تفهیز وای دا د اهل علم او غیر چ مسله اختلاف او روايات په کې دواړه قسم سو کوئی دا پښتون او دا کوټه عورت ده دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی علیہ او دا د 100 اېمو مسلک ده دا د 90 چې نه عورت نه ده وګور دا چې ښکاری حرام دي دې تکتلم شي دې تکتل حرام دي نو د انګریز په حکم قوم جنگه وا ا دختل ندې حکم د وجنه دې نه سره ګرځدو دا که زموږن د الله دربار کې نه قبليږي چې دې نارینه و او د دې سوري د دې دې ته یې پټی دي مشکال شریف کې دا حدیث او سندن بالکل ثابت ته الله حبیب یو کس مشکول او دا دې ته یې پټي وي دې ته یې پټي ورته یو کا اودس مو کا اوموز د یو کسې قربان تاسو غوډی ته دا د سعودي مذهبي حکم وو وی الله دا اغسري مزن قبل اي شه د تسوي گیته نو څنګه مخه حالا ترني مي پاندي پور وي ازرات المؤمنين الى ان شاف شاقه اس موږ پورې اکثر باج مسلمانانو د زندار خلکو دا غي لنګ او پرچوب تر ديني مي لبعض خلک دې پوره خان دې کواله فتنی جداد پیغمبر سنت دې خو ګنہگار شه او کواله فتای جداد خاتم النبیین سنتي ور پوره خان دې د کافر کیږي دوی دا خبره پات ته چا لا فتنی او دې پوره خان دې ګنہگار شه ځکه جهل په دین معتبر نه ده جهل په دین کې مجرم شه خو کو ورته پته جداد خود سید العالمین سنت دې ا دې دی هغه وی دی باید هغه ډړو والا نه لګوي د خپګړې والی ا دې فلا دی پېژان وی باید مو دا زموږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دی په وصله او ما ذکر کړي وې نفس او شیطان دا الله به حدیث تابع ګاری موږ ته په ذهن کې مشکل او ګندښته راکړي اېد شیطان او د نفس تابع داریا لکه استخاره کړي اڅه باندې زه یې نه له سقوط او عمله فراهو حسنه ناکار عمل ورته هیڅ څه نو دا الله دې يره بارکه ذمايت مندودا طريقا اول يره چې زمازا هر د شر نه داواله تر خوف بدن زه پدې کې دا الله نه يري کوم کنه يري کوم بیا د خپل باټو د بارکه مثله کله زمونږ زنو کې مسلمان سره کده د ح دی د د تکلیف او دزه د قتللوو د د د شمونو منصي جوړو نوبره ګوره باتن خراب دی مسلمان بهشررم نه د د ابونه بچله نه بلکې تاله ه دا چې د د ابو داې نو کله سړی ګوره د خپل باتن حاله معلوي. که آیا په دې باطن کې زړه الله نه يري ګم کله يريګ زم ما زړه کې کې نه را حسد دې د مسلمان بارکه ده شرمولو او سوج دې د دغه بدنامول او سوج دې د خپل باطن بارکه کې زموږ احساس زم عزت مند ده الله نه او يلي دي دا الله غره اعظم د کورنوت کی شریف پر دنيشت پر دي چې علما او په کورنوت کی نشتا مو جوړ طالع او الله رمان سلامونه چور انداره سره خبرې کو او انداره سره لاس मिलाو عالم کی دا الله رسول وی جلا پردنګ یوزل یو عالم عالمانو ته بیان داور ستا جی په منبر کې نهې جگونه ګرځوي چې منکر دے او منکر دے اوس ورته شغله بیان موې وې ځان مولې ونه کړې نو منکر ستا په کور کې نه تخ پر کور کې دروازدارې د تا نه پردنه د او د مامې د تا نه پردنه ځکه دې چا سره چې امیشانه کا بند نه دا د تا په محارمو کې نه ره محارم کې چې امیشانه کا بندره تا خور داستا مازيد دا په خورا خار و इराدا خار زده زمون خوبه داش په کلیشتہ د په کور کې د الله یا رق کوم سړی خوزانان له مجروي چې زما د کور دا زندگی د شریت مابق نهندا. ما له کور کې د شرید نظام او د حجاب د شریکو شش په کار. ځکه د الله صکوونه د کور د نهوي جممونه پختتنو د یو خبره الحمد الله سمه ده چې د کور نه زنانانه روزې خامخواپړونه بورکه په سرئ. او ودکور جن نظام خراب ده لکه څه ده الله ویلي چې پرده شول دار ورځې نو بورکا واچوا دا چې الله د رسول حکم دي چې لیور پرده دې د هاون ماما او سر پرده دې د هاون واره او د دې د اخرې داستا دا ته دا پر پرده دې نو دې دې پر دې د تاسو فکر مون شو شنګه دا غالم مبارک الله د तारीف په تورو یې جن ما یخش الله من عباده العلماء چې د ذکر کې شریف پرد نشته د دې خبره د پارا زما عزت مندو فکرمنشه اگر چې په دې مشک پرونی عالم راغلو ما عرض پټون دی وي زه نیک شړې او مې شریف پردي کوشش وکا ناغر الوی وی شرف خبره میکړې او مشکلات را لجوړ شي دا د خدمت او درد شننه داسې پسان نه راځي تم سنت چی اوزل دمو آشرین امرشول اوغیبان خلق و عمل پریخو ناغب قربانی غوڑی دم قربانی تا نتیجہ کی دن پو وجود کے رازی دمجاہدے تا نتیجہ کی مجاہدے پتھے سوک بدا اللہ دا تارا خفا کی گئے سوک بخوش آلی ہی معاوی رضی اللہ عنہ مشکا سرک جلدی ثانی کی راغلی ام الممنین آئیسی صدیقی رضی اللہ عنہ ہاتے وے مور از رم اے تھنگ دے خطرہ لے گلے و نصیت را لگا خو مختصر گن پہ نمعوی رضی اللہ عنہ نو کاتب رو گفتو آئیشی بی بھی رضی اللہ عنہ او معوی رضی اللہ عنہ تختلی کی و ایماد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ و آلیہ و سلمانا و ریدلی چاہ چاہ دا اللہ رضاو لطول دا خلق پا خفکولو ایتول خلق خفشول و اغبر مالک رازی بس اللہ بورتا کافی شید او چاہ چو دا مخلوق رضاو لطولا د خالق فخفکولو بس دے پوشاو دا غتس پوشا دے خدا اللہ بندہ میں شک نظمائی ذات مندو تا دشریعت کا بعض خبرو با بعض ناپو خلق خفکی گی چھر ترسل با پوئی بیا بتالا دو آگاہ لے کہے تو تا بدا نوے جلا خدے خفکی گی دے خفکی گی نکا سوکم خفکی گی خدا اللہ دا رسول حکم لبا بورے. د اللہو دا, اللہ دا رسولنا نستا والد لئے دے نتی والد لئے دا ندی تا استاز لئے دے ندی تی پیر لئے دے نتی دا معاشر لئے دا زمونگا استازو دا, دا جوان مقصد سدے کامیاب جوان سدے دا اللہ حکم تورا کود حکم ناپو اصوائی نوام تالا حکم د چی اخلاقو سر برداشت کا خدا تا نوے جینا کنی پلار میں خفد جیر راشد اللہ, اللہ حکم بدد پورا پریزن د الله سره بنه شوک شریکه 90 ورسره برابرې او چې الله حکم دي د بندې پرې قوتا خو او چت کول الله لا چا سره زګو دین راوي کي بای ویخ به زبوار یا چا سره سوکسي در نو دلی شي بای نو الله دې په او تاسو کې د ما عزت مندوخ فنه ير علم الاو انما یخش الله من عباده العلماء د الله نے یریگی د الله په بندگانو کې علما کرام يرغمای دسمند زدار چې موسی هر تو ګورو باتن تو ګورو د خپل کور زندګی تو ګورو تر دې چې خپل میدان بیا را لکه د منبر دی علما او تعالی د عالمان کې ته په میراث کې پاتې زید منبر بارک یره دا ویله منبر وی خطر به ټولو نه نا خطر ناکه زکه د دې منبر نه د امت اسلام کیږي او دین او امت فساد کیږي وګوره دې دا ناشته ډیر نازکه ده سیدانا استفسر دا ډیر نازکه ده دا, دا, دا, دا, نا دا. مشهور خبر رمذی کتابونو ذکر کړي و یو عالم زمون د مشرانو کې پهو مزدور باندې پاند وروه خیال کاوه کیمه سامان دې چې تاسو خپلونو کويږي او دا سامان را لګړول نکي وایي چې د درې پیروي او مزدور ورته وایي زه مونږ د امامانو کې امام دې هغه ته وایي چې خیال پوي کنه ما خپل خوښند خو سامان بدې شيګر ورشي تاسو ته خپل خویدو ټولو متبس کې ټولو مطلب تبا کې مدمنبر ناشته ډېر د احتیاطه او دې چې څنډه ته ورولاله وایي حبیب منبر باندې خدای تعالی د حبیب سیرت قرشی کند خبر کړی دی منبر نه یاد ساتي قران او سنت الله ته وای د 1420 خبر د الله حبیب صلی الله علیه وسلم نه راکړي نو کوته نه استه منبر تر پیغمبر نه پاتې ده خود ساتره ختمه دوه پورته د سوره خلق کو جون اظهار کړي د سوره خلق په عزت د حملو کا څمره مړي دي د مرد نه پشم ماف نکړي له یو لور زمواره کې نقصان را وسته له یو زمواره کې رسوکو نقصان لدا ته ټول زیات څه راځي بعض خطرې من بر د ملت کې بده امت د اصلاح خبرې کې حق به پته نه خد حق د بیانولو یو طریقوي حق به پته نه خیرت خراب او که په کڤداشي طریقې د بیان کو چاغت طریقه د بیان نه دا اونځ خپل هرڅو څله خرد ځان تتبو برباد کو دی وجه نه مندو جسم اندو چې موږ د الله لپاره تاسو الله د ټول عالمان دی بارک و مې ریګي تعالی د بچي خلکو راوستل د دېстаўه جولای کی امانت کی هو اوس کته کال ضایع کی او کته د دې جولې ترغیب کی تماشومان او کچه زهلی دی په لګوري د کنه ناکله درس کیو شړينه چې شړې جوړې دي بیا کار وللای دګې خبره سړې جوړې دل ډېر ګراه قسم دې سړې جوړې دل شي چې بیا سوس سړې جوړې دې بس خارو ته لیدې دي دا دات څو زهنوالو چې اې ټپ لگورایي په شریکاتو له کچاب زهنواله بچي چارو لې جلتا سو ګداځي کوون داسیم کولې شي چې ولوی ثاني راواله بدیلاره زوګې لري ګنار سړې په دې سرول کنه دګاډي چی چی خو بس یو اخصی یو ر نوو بز نور ضرورت شي بلعر بوت سوخ په خیر لاړ شي د بچو ته اخلاق ښه د سبق سره زیات اخلاق دي دای سبته د دای اصلاح وکي چې دی سبا په غډه ورو ور سر نشي د دې بشره دبو کې یني او د لاس مخه یي بس دنه یومشین جوړ کو چسود ګوري غلوې کافر کې څه خبره وایي چې څنګه مسلمان ګوري کفروي مسئله دا کار کوي ورته یو حکاړ څن کوي دې څه خبره وایي نو کله داته جوړ دي ازمږ دی علماو مشهور خبره ده ویو یو بادشاہ وی چې هغه مړه په چه په څو یو ورسکی مولاته وي چې څوک برا لا بغاړه کینو کوچی اورت دی وجہ چې ګوډا وایي او یو په کې دا ښار نو هغه په اغله تیاور زواله کو اغله د تربيت ورکو چې څوک د لسوي وایې لمنه क्रिकेट په خبره راځي په چا ایمان خبره کولم د بيې لمنه په چا باندې اصلاح خبره کولم د بيې لمنه د غفله الله یو یاره د چې تربيت په صحیح طریقه فدا مانت دا دخل کو د مدرسي کې بچي دخل کو د اعمال دا ټوله مانت د سر سره په سره خلا انجوم دې څوک شکرته او وصاله د الله یا ربان دا چې د بچو خله تربيته شي د بچو خله تربيته شي زما عزت مندو اوا تربيته سره زما مندو معاشره ته اصلاح راځي بیا معاشره د ګلاوی دي نه نن ټول امت پهولو پهولو کې سره پهولو پهولو کې اوار یووی جو رو فرقی با جوڑی جو کلهم فی النار ایلا واحدا اغا واحدا زانی آدھائی پی گئی باب ربانی وی امت بدریو یا فرقی جوڑی گی او هر ادلو سوائی وی کلهم فی النار ایلا واحدا اب اچھے میرا وی جماع دی حدیث بانیت تا تانا مختل علماء ام پکڑے ہو لگا حدیث ثابت تیچ امت بدریو یا فرقی جوڑی گی خو کلهم دا جمله گی دا شاز دا اگو ردو صول الحدیث ہوئی دی دے بنا دا شاز تعریف ہوگی اتا سو نور خمح وزدکای منتکم دا گو جا وزدکای شاز دا نکای شاز ستوئی تعالی غدر دی که نا ها دا ایج آزان ملیان جی پوئی کی کل هم سنار ایلا واحدا دا جمع نشاز دا دا الفاظ ملی زکر دا مسالت دا کئی اللہ حدیو کی جید دین دا توار زمو زہنو ده څومره فرق باطله چې مخیلي تیر دي مبتدعی یا خاص سنت والجماعت ته اهل علم د دې کفر متفخنی او د امثالې چې مبتدیان نشه مخلفه النار نه وي کتاب ایشا په اور کې غنی دغه خود د معتزله وکي ده شو دابه د اقیاء ګناه کبیره خطرناک شېره او مقتدے بامیشہ پرور کینین چیتوے کلهم فی النار اللہ واحدا تخبرت او سے کنا دا دا تحقیق نسل دا دا سنبرا باتلی فرق چتیر دی اہل تحقیق و دایتا کفار ندیوئے دی وکیتا چی مسلمانان باپو مختلف رسومات و بیدایات کیوی قطول مخلط فی النار ندی طول سنیدی نومت بدرئو یا فرکی جوری کی خو کلن فننار دا جمله شاہ زرع اتا زی محدثین و کمال ایلا رئی کفرون دنورون دکی او روغ جملئی قد نبی خبر او دا غیر نبی در لجو دا کی چه دا بر ربی خبر ایلا خبر ایلا نو فرمایي چې د الله نه يريګي د الله په بندګانو کې علما ناره هر خبره خیال بساتي د استاد محترم او شاهد مونږ دې اړيکې دې نه کتل د ډوره عاجزي او د تواضع او ورته او دي چې علوم کړیو او د لویو استادانو سره واتي اسم الله محمد سنجان جان المدني رحمت الله تعالی عليه خصوصي مهرباني او منصرہ الله دې ورته جنت فردوس ورک او دې ورته تواضع او د اجزیي خوند یو ځل یو څومره بیرې بیرې روته ښه عجیب صفات نو هر نوړي ویاړ ټول الحمدلله به ګډه شکر وغوځارو یو چاګر دلالوي یو ځل او ور ور ترتاریو مچون کې دې سینه خراب او یا غزان لیس فورولا نو دې پر تکلیف کله یو دوه خلا شولا کله بلیلا شولا یي زمام استاد ما به ښه تاسو ما لږی مال راکې یي زمام نیت دا جو پکې ورکم ټول غړي پتل لريک دایمالې بچې را کړه خو دې و جو ناګوم چې د الله حبيب د پوکې له منا فرمایلی کې او څنګه نوې پوځي ورکو لري شریعت خلاف دي او غړ کولی شي لرکل یو په له غزان ده چې تو خینه توخی رضا نشته په باطلی بیماری ده الله حبیب منه کړي پوځه باندې ورکه اقواد کې او بزرگ اړین چې چا ویي چې څه نه دي نه او حلال شي ده تر کې حرام شي نشتا ټول یې پیړي پکه اته کې خاوبه دي ویری چې پوسکلو یو خلقت په د شلاست کی یو چې یو په الیچې کی یو شل پوکي ولور کلیه هر پوکي د شریعت مخالفت کوي یو په الیچې سره رسول مخالفت نه کوي یو خلک د شلاست نیولې بل هر ګډ سره پوکي ور کوي لګول سفر وکړل چې پوکي ورګه پوکي سړي پوکي نه روا دی د تاسو د الله د رسول د ار خبره سب کوی دغه خیال د ساتي علم کې داهل خیر او برکت راځي علم کې به مزمع عزت مندو ال خیر او برکت رازي چې د دین د یوې خبرې خیال مو ساتلو د تاسو الله سره تعلق جوړی او علم کې به خیر برکت رازي ا سمره جتا سو عمل والے جوړيږي د قلب استاسو وی نه له ضرورت دې اس خلک عمل لګوري دشان شان ورشای کشمیري رحم الله بارک رازي وي یو یوزن فلا روان عدیل مو د عمل یو نمونه و ایو اندو چوالاوکتا نشاہ سیمنا دعوتور کرے اگر چوالاوکتا اندو ناوی اشخدو اللہ الہ الا اللہ و اشخدو محمد الرسول اندو اسلام پتشو کرتو دو شاہ سیم پارے و او تاسو نا علمی و عمالی ننجو رجی بیا با الہ الالمین دا خلق و زنو کیا و عزمت راوہی او استاسو خبری و خلق سکت خبری و زنائزت مندو خلق تسلیمی او وداغه چې خپل ظاهره او باطن با زم مندود دي معیار تراړو چې زمونږ کو ژوندو کې الله یا راشي با حديث له سته او معاوي رضي الله عنه روایت ده او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين دکناری دکن او وزنانا باركي چلا د خیر اراده ولري او بي توجه مدا مسلمان نارينا زنانا باركي چلا د خیر اراده ولري نو د جن په هورته او فقاحت دې دين دې ته نوې چې مصالې درزي او جزيات درته دي رياسينا سقاحت اغه علم لوي چې سره د عمل لې فقيه اغا عالم تنو ایچی اغور فر علم نشتبل کی ده علم او د عمل مجموع د ده تفقیح ہوئی. ده دا چا بارک چی اللہ ده خیر ارادو لری. چیلی بندتا جولائی کی خیر اچو. نو ده تا ده دن پوها و سمجھ سو کی. ده دن پوها و سمجھ العالمین ور ادا پا دین ندا گورا کل رسلی تعلق ده اللہ سرشی. د علماء کنه یاسته کې یا کې د دابلون کراچۍ کې قبرستان باندې لوی لوی خلک پکې دفن دي یو پکې داکټر عبدالحیث هم دفن دي دو اصطلاحي کتابونه نو ویلې خدای الله تعلق ډېر جوړ د علماء او صحبت ډېر جوړ نو مالنا تقیق دې ځونځي خلکو ورساله څوک وي مشوره یې کوي اې په خلک حساب کې دې از جاو الحق پدور کی قض... دا قضاوت پشکشش نمائنکارو قرآن بیر مجبوره کب دو ایمان دی آخر کی مشوراو کا دی چا سرا آو ای چا سرا مشوراو کا داکر ربدالحیس دو ایمان علی جا شیطا لکی بادم گانی اور اوتختی دن پی قبل انو نا بے قبول کی دو دی پا قبلو لکی قتال خیر رے دغه خلقو اصل کې خپل عملی ژوند جوړ کړو خپل عملی ژوند د خپل کور کې اخلاق سمور کورنگار اخلاق سمور خپل زندگی چې تاسو مخکې نو استاد وسوفات تعالی دی وبخي هغه د ویلم کې دران سره خپل عملی ژوند کې جوړ دا په ټولو کې درانه خبره تبا کتابون امزدکی طالب پیاد امزدوی طالب ایبارتون ام یادوی طالب امزاہب ام دلائل ام یادوی گران شیخ پل عملی جوان چورو لگز بائزت مندو چیز موخ پل عملی جوان جور شی ظاہر جور شی باطن جور شی سنگ اخلاق ساتل پکاروی سنگ ویل ساتل باز علماء وفاد شی قمواشرہ د منگ د خلینا شرطا بدا خبر نگاونے داری من عبدالحق سیب رحمت اللہ تعالی علیہ چه دابلوی حقانی بانیو چې وفات شو دا علما راتلل دات تقریبا ټول شاوجردان او غواهی په جدي خلینه چرتاکه خبره نظر وته دغه ټول مولا به اورې مولای خون په یو واسي بهشمار کچا خبره کې چې هغه یو اني سره مخم نه کوي وکمال باندې دغه دو اله الالمین قرآن شریف کیوئی یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالکم یہ دی آیات تکسیر کی علماء دی کلی وردو حبری کلی ایمان والو نوید اللہ نویدی کئی ظاہران باطنان قولا سدیدا نوچوئی جبد سمکا یسلح لکم اعمالکم کی وی دنیا و خیرت بدوار اللہ سمکی اعمالکم کی عمین دے دین دا اخیرتو دی دنیا غطول اعمال مراجب نتجد سمشو یسلح لکن اعمالکم دی دنیا او دا اخیرت طولی مسلی بسی شی دنیا او دا اخیرت زمائی زدن دی طولی مسلی بسی شی چا بارکی که اللہ دا خیر ارادو لگی ندخب الدین سمج ورطور نسب کی دیو اجنگورت د خیرره را د داه چې دا زمون د او لماوته لبا او لماونه ناستی باې اووام دلهماو په درسو ک کېدي د دا چې سووب کېې ګوره روزانانه کډ ی مسه غده ک که نهوب چې نه کې دا باهې وره رادن نه د لرې شوي ن چې پهې والله له جااړی که نه به جاړی لکه دلته سووب شوي شي یو سړی پرېخو ټولو لورته به هم جن نه دا دوې پهې پرخو. دچې دا قران ته نور کی نور نو تو او تور ته چې دا د لو padili چې تاسو څوک لري چې رب کریم زمو بارک د خیر اراداد او لره زرا دچې له راځنه ده نړۍ ته کې نه دوځنه بعض خلک د قران او سنت د درسونو نه منډي وي د قران او سنت په سنندې په لسه یې چاله تکلیفني اني غور غورایم لګورایم خو به نه غورایم سیخ غورایم نه خې نه پتانو نمبر ګورای باندې ګورای دین طرف ته متوجی کیږي د با ګور ناشتم د سړی تو بي ګورې ها ی دې ته خبر وانه قسم د جناز ته د سړی تو بي دعوی الله صفات کوي اکه غرزی دل د سړی تو بي دعوی صفات کوي کله د سړی غرزی دل او ناشته د سړی تو دا سبق لناستا دا وعظ لناسته د انسانیت نه وره د دوی په جوړل کې بخیر سو واکې شي او نه انسان جوړه د هغه د پخبه د جولای کفر ازي ښه خير و رازي ورته داسه ناشته د سړي توب شلو راغي بالله صفات کوي اته ګرځي دل د سړي غزي توب او سړي توب شي راغي صفته کوي په خوانو زنا نه پډير خزي توب ګرځي دلي هوا نو داغه د ګرځي دوه تاريخ الله سوره قصص کې وای وجاءته احبا تمشي ادست دارش مالک دی او زنان ساری څو صفات بیانای وایي وي دي دو زنانو کیو زنانو موسی عليه السلام ترالا دارش مالک کوئی څنګه را روانوتم شي ته راتلا رات ملي څنګه وال استهیا الله وې د دراتلو او د تاریف دوه تاریخ الهلالین کوي نو کله در زه یدل سریتو ول ناس د سریتو بی غوګي د سریتو پنيتيخه یا الله او رسول خبره چې سمره تا آداب سره واوري د جولې کې به سواکیش اجه ته بد ود ناس شي نو پتا چې غضب به ته تر شي ګته چې هغه له تاسو باندې غضب وږي نو ناش ته د الله دین ته د مندو منذ چې زموږ استادو په سریتو وغانیوي ماسو د چا باه کې د کمې ناې نه زنانه باه کې د خیر را لوي ددين پوه ورک نو ین پووه و چېقرآ لې نو حاصلېږ وت نه ددين پو به په سااصلي سوپ به درس ل کئ خپو خپلو ځونو ک او تاند سرهګوره کېئ ټوله رس کار کوئ ماوط د خلو عالمانو سره کېئ. ماسوطن سے وردلی پن اوگو نای اللہ فیده علماء سمونگتولو پا حالا مرحمو کی پی او سره مونسا ریداز بتل دیکن زلیز دکی اپا بل ورطلول ورطللی زلیز دکی ورل بل مریننی ولیز دکل نو قرآن غتا نزا نخ ہے دا اخلاکن خلقو لمخ ہے یرد اوستاد سلانی صدیدہ سیوی اما خوینی مریننی سم خرومینی نزیو لوئی گو رانی ولی پا دې ته خبر ورکړل باندې باځي درجه له ولدان شي د درو مينو او هر ډول اړینواله کتاب مال <سؤال> خلق د مړې نه رالی <سؤال> شي خلق نیو وبي چې ته تیارې مقصد شو دې وخت چې موږ نه ناش نو سره او ترونه د دین په اړه چې تیار شي د درسونو تک حاضر دې بھائی بس خدا سره اسوب دغه ته درس خدا سره چې د ټولو خلکو خیر لپاره ښه وي وين دې ماسته چې اوبوي د قرآن بیانې کې د ما خیر ده د ما جولې کې به خیر واقع کیږي د درس داسې انداس سره کوي وعظ نصیحت داسې انداس سره کوي چې د ټولو خلکو د جولو کې څه یې هغه د خیر واقع کیږي چې د هغه د زما عزت مند خطر نه کوي یو حدیث میں اصلاح سوان دے اولوستو و ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہو فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چاہشی مومن نا یو غم لرکو د غمون د دنیا نا اے یو مومن پریشان ہے کینے لیکن دنیا پریشان ہو جہر ہے بیمار دے تالے تسلیور کا نور سے پریشانی دے تالے تسلیور کا یای دل غم مصیبت باندې اختره اته کوشش کو چې دا غم او تکلیف بدله څنګه لريکېږي ننفس الله انه قربتا من قرب يوم القيامه الله وجه د قیامت دیو غمونه یو غم لري مسلمان کوم غم او تکلیف کیولې دو دا غم مدد او مشرط کوي هغه دا سم لا راخه چې دې بدوی مشکلات او نسنګ روزي ستر مسلمن کاش مسلمان باندې فرضا واچولې کې او عبادت ومن څوکره مسلمان باندې فرضا واچولې یو عبادت د لخکاری جلا عبادت نقصان د خودي څوکل <سؤال> تر دې را واچولا ستره الله په دنیا او اخرت الله د دنیا او خیرت کې پد څوکي پردہ برا واچای انو غږمغږه تولو ذہن دایې په بل کوشش دا کوې دا بل بسنه شروا ظبن وسنګ بدنام وو داګه هنه مده کنه بل چې هنده تاسو نو وا ته شریعت حکم داړې چې پردہ را واچو دا الله حکم سره چې تئبونو د خلکو پردہ را واچو اوبو کوشي کوچی باندې دا سره د شرمو ل کوشش کو واره کده دکې وسنګ ایګو نه چې د خلکو له وی مسلمان د بل دا کوارا پا منزلی دا آئینے دا حدیث کرا غلی ورا آئینے چیلی مخلو نیو تالا عیب خی او کدی لرے کا نستا دا عیب بل لن خی او مسلمان کے عیب دیدہ سی پتگن دیکھنی نا و جرون دا خبره گر سیدنا و لیتی کرن دا زدیوی خبری دا سی خبر سوی جا دا نقصان دیوی پتوالو آئی سی دا عیب بست غاړه خلاص شو دا غد حیا او پردی خیالو مشابه دي هغه تور ته بلیج فکر وي الله دې موږ او تاسو احادیث سره تعلق جوړ کړي د نبی کریم علیه السلام تعلیمات د اوتاسو لوراجي کله راځي چې فلانی دا اوله لارښوونه کوي ما بال او قوا من يفلون هکزا وي فن صدکار د بعض خلکو جیدا سي کارونه کوي الله دې کو بشوکو ته طلاره دي جوانب ولکې نو په منبر راځي نو کی افلانۍ ته خو باید دي دله د الله حبیب ووې صداعره ورغلب وکوي نو که چا و کړی و غلګد پکوي لګيږي داغه د شرمو داغه د تردي غسلو زمایست مندو لحاظ واشو ځکه د مسلمان زمونږی سلف او راغلي تاوږي کتابونو غو رمال النمنا غسل مناسب ندي زمونږ په مشران صحابو کې یو که شا او که ته اته سه طریق یو که ته شراب سکي او شراب سکل ګناه نه غور ته خط کړ کې شراب ونس کې نا غور ته زه همس کوم خطا هم ته شریعت خلاف کوته ل ویل نه ویلي چې زما په دیوار سر روچتا یا زما دروازه ته سوراخونه کې مالو غورا قسم چې شمره بناه شراب و دمر استاد ده نه نا غور ته زما توبه یې پوه شما خپل مسله پوهېدل کا په یوه شلېد مثال په تور شراب سکي او تاو له دروازه کې وکړه سلا جوارو کا بيد ځایب معلومات وګوریا د ساته سمره چې هغه مجرم دی لاغي لزيات کته له برابر خور ترخه مخه د مسلمان باندې د قربي چوله هه تکړه تاسو دغه تفسیرونو کې دا غناہوں مبارک دی شرور غواهان دراوله او خوجر یو لکراوستېونکو کې د گواہی موثقره نه نو لماء لیکل لیک حکمت د دې سلور خو برابري دې ته علاوه پردې راوایم اگر ته سلور برابر نشم نو تبعتیا دروي ولا کېږي او الله وايي چې افياء دروي ولا تقبل اليهم شهادهن دا, دا مسلمان د دا شرموله دار کی وی نه نسال نه آسان, آسان شي سره بل مسلمان شرمول بل بیزت مد الله حدیث فرمائی چې په یو تندست باندې آسانتیا او کالا وو بده باندې په دنیا او آخرت کې آسانتیا او الله دا بنده په مدد کی وی تر سو چې بندا د خپل رور په مدد کی او دا عمر حدیث ندير ته راوي وي وي ومن سلکت وریقم یلتمس فیه چې په یولار روان شو او د علم لته یې قران نسج عل الله لهديني طريقا الى الجنه فدي لا رب ورسله بجننه الرشيد رسم رسول با طالبات مسلمانان چې د قران او سنت د ذکر له طرف راضي نو د قرنه مسجد راضي یا که د دار زينو څخه راضي دغلا رب عينه دي صلا ربا هذه الجنه الرضا دغلا رب عينه دي صلا ذکر طالب <سؤال> علم د الله د حبیب په زبان مبارک د الله پنا رکھے دې ترمذی شریف حدیث منه خرج اسید طلب العلم فهو کی سب لله حتا یرج رواه الترمذی رحمه الله سوچ د علم په طلب کې د کور نوته دې د الله پنا رکھے فردی چه اپسرغن انه دې مسوچ په اولاره روان شو د قران و جننت او سنت علم لټای الله بده جنت لار ورته پیاسان کی او لن راجمه کی یو قوم فیاکور کی د کولونو د الله دا صدफार راجمه شوی د الله کتاب لولي و يتدارسونه دنهن خپل منس کی درس تدریس کوي مدارست دي کوي لک زوام تاس تاسو وغوډنی ولې تاسو واي باور تګنی ولې لو کومځي کې چې د قران الفاظ معنا داغي تفسیر زدکیږي د خلقو سره الله د سلو ورو نعمتونو د ورکول وعده کړي د صوبایږي زګي اوس دا خو اجمال شوس د تفسیر کوو بیا دا هر چا لږی مې جوړه نه به وره لا یو خو د خلقو نه ملائک غیر اچي لکه تاسو ګوره یو بادشاہ وزیر راځي او داغه نه فوج او ګلځ د حفاظت لپاره بیره شوې وجدله تکلیف مې لاول شي وسګور تاسو د الله د دین او د قران او سنت په نیوکه وې دورا غوډیې د دین د وجه د عمره آزاد مې له ملائکه سکړې ملائکه او سدي خلق او نزلت عليه المسکینه تو پای سکین نازلیه پای سکین د قران د ویلو سره سکینه وې د ژړ دځله حرام تا د قران سره د سکينه کرامت دځله آرام او سکون نازل با بعضي صحابه د سکينه کرامتن پسترګو کتلی او کو شو کې نو ګورینوم په رمبر ایمان سره چی سکينه نازلې بازي صحابه کرامتن کتلی اوس د عظیم سره د ځنانه په درس لټې ناشته بیر نه کالې کاف لا ناشته بې مونږه ور الله خبره کوله وی او ما امر مې ته کاپ کې ناش وی مونږه کتل چې ان واره تر هې او په قران راځي بالکل مونږه کتل مونږ به داسکل جداځي بیا به هغه رات ناتل وسه بعد خلکو تعالی خی سکینه قران سره نازي زته تاسو ګورله رات تاسو ګورې د دنیا په نورو ګرونو کې سکون نشته ا دمو لطته لېږي دا موږ تاسو مسلمانانو نه چې بار دي نو کله موږ راځو ای که کې الله به کور کې سوږي کور کې به الله ثواب وکي او د دې جه د وای د واره لوګي الله به بهر لوږي دکاندار کله راشي وي تمشه هم دعا کوی چې دکان په چبل شي شروع شي چرته مودا سکتي چې والي چاله وي چې تمشه هم دعا کوی چې د درسنه به الله خلاص کړي دیر پا دیمت مطمئن دے, دے ہوئی اللہ تر مرگا می دین جو ریچے ماں دیمی حر شو بچ دا ناغ شو بیوال اسوال کہیچے اللہ پا دی اسکی قامتر نسیل کی کار خو می مندے سره سر سکون و اتمینان سکی داران آجی کسو بیل سکون غاری علا بذکر اللہ فتم انو القلوم کل خلک پایو را می خفا دے مونیو داتو سیگو زمون دتا اوز بیمار دے اللہ دے دے اور اجن ور کی پھول مرے خدمت کرے بطول ادائے کراموں بسن دلتبا جی داکران زمون دے طالبانو خدمت کئی اللہ دے فمال اولاد کی خیر برکت واشای دا دے دین پر نزبت چی سو کم سکائی تنہا اللہ دے چاپ سنکائی اے غرغشتو بابا رحمت اللہ لے با غرغشتو کلی لوی ویدا خلق دا قرآن و سنت دا کولو دا پار راویتا سوی خدمت کھوئی خواؤ رئی غرغشتو آلا اللہ بدلی دچا نپریزی من کده چچا لائکی للا رئی پتولوکی بہتر آلاکتا کمرا آن دا دا غرغشتو آلاکتا او دا گروہ کدل کل دنیا نبی رغبت آلکو اپا صعبت کے لئے رسارا تو دلتے ہم بڑا رہا زید آلاکی محبت رہا زید نیک سرے رئی ناغو وی زمان اٹول کليتاو وي دکان میکړې او رادیو وراسه وي نن نه انده چا موسکولې جرنل انده چا نخل کولې سرنن چا ته لاوټ کولې شو لا چا وې نه شو یته زه خراب دي نه شو په جن کې چا سره یلموند کلیو مشرو مالې وي زبلي چرته بوسم تیز ور سره لا ویلاړم باجې بهوسم ورغښتو بازار رحمت الله علیه وي صفایولو ییډره حضرت ویټول کليتاګ نه نه چې موسکولې ژوند و مهال ادعا او غخت قسم ی خوړو چې نه کور له غفصه و راغلی چې زماده زله حال بدلو به قسم خلو چې یاند نو ما جنبن جننه راکړی اوی جنن تکلیف یی زوات او دیدات کې دلا غټون زماته ذری الله ختم سل او کم ملاب و کو مولا و دیدات کن و زماده یره دځکه کو شو جو یو له پتر جی بابا جی له جود غفط ورآړي او هغه سچي مقابله وکړ چې سوالات یې چې کوله د جماع پس رسیدو مبر debat رسومات ختم شول د بحث او رسومات ختم شول د جماع دی قران سره سکون اړه کې خبره نه ورنه کړل اغه یو بیمار را لراغه جماع د لرټان کې ويټه ویلونکو خوشاله دي اوس موږ سره پس خوشاله هواي ها دغانه دajana ویل یو غانه بهوري جوړولو خوشاله وي ما ورته په دې خزر نور مخفقتي دي زړه خوشحالول غواړي نو رب کریم سوئی الا بذكر الله تطمئن القلوب قد جنن السكون واتمنان غواړي مدار الله په کتاب کې وهای د خبرې شو او کوم خلک چې د قران مجلس کې ناشې درمه نعمت داره رحمت په دم وروه لري چې پټي چې پټه پټه رحمت غواړي د قرآن او د دین نه سبد وژن او د الله دغه خبر په خبر زموږ ایمان ده تا سره رحمت کې پټي اې په رحمت کې څه په رحمت کې پټي اې او ورته وي تر کیدا اره خبره د بل نه اعلا ده څلورمه خبره ده دا کوم خلک چې قرآن ته ناسوي د دې نند ملائکه قرآن دی الله خلک وہی ابن کعب رضی اللہ عنہ دو قران کو قاریان کو تولن الوی قاری دے نو نبی علیہ السلام رہو تو صحیحین و حدیث تھے و جبریل علیہ السلام راغل ہے و وای رب کریم وای دد خلق قران ډیر خلک کوي نو وای رضی اللہ عنہ ورته وای وای سما نم اللہ واست وسمانی رت کو واست پارش کیال نو حضرت عبید خوش علیہ د و جن فجڑا شو دغه شهر مان کوي ګټوي د باندې دم دی والی بابا اوازه بدلی فګ لاګوله یا ساده سړی راځه الله دې اوپر هیڅ کې د شي مړی داوا مږي به خبري زکري له راغله مونږ بارو مالوی را ساي زم ډیر اوره وینم په تې داماس ختنو وایي چې ډیر راغله دا یو فخر دی اوره با علي خو بو وایي دغه چې تا نو مونږه پک وایي بدامه لو غاری کنه الله ز ملائکه روان دي زموږ له مو غاری دا د دې کتاب پر لومړی صفحه دی چې دی واظعره الله فيه من عنده الله دا هغه چاروان دي د زموږ له مخې چې الله سره کوم ملائکه سو خبرې فی چال سره ور وایې دې شی بای بابا جو بشمار غلی اورې دې چې کله یادې دي بای تاسو نه کوه دې نه شی طرف ورا بای چلے یادې شله اغور شفتان یې ا دې او کنه هغه غرانه خبر نه درو خبرې وای د وای زمای ستمند او دې پر ورچ شوق بيدار نه سوغتیا دی و دې دې نه ده د الله صفات صفت یو صفات به الغني به دا بعدين د الله دین په تذيقم دې استغنا صفات پروت قسم دې ته توجه نه کې نزدې चले زوره کتو یو بایدو خوننم وقتی نرازم آنکه نم با ضرورت بگرر الله ده دینی نم دمون پا دین که ده استغنال صفت پروت تے کتو زان ده پرواکه نم دین مطالف <سؤال> ضرورت تے دا خودتا ارس را متوجیه که نو علا با دین ناجیتا وزیلی پلو گوریدو بایدو کو متاسو ایسابون قوی بلگو که یا جرد بلگو که گرزانی نو بیادا لده خبری دے کم از کم دا بولای گ وی حسنی بسره همو اللہ مشہور وععظو نو وعذ قول یو گدائیم پک ناس دواست زمو دی دینی کتابونو ذکر کری نابودائی لچاوی جتا خودلتا ناس دیا سمندر موج کلے وغا جنگل دی اوڑی را د خپل سامان غم دی اوکا ورته ته جتا لما جنگلہ و سامان یول نور بپیدا شی خود حسن خبری بیاد پیدا کیه نو آگی خود حسن د خبرو دور, دور قدر کلو دا دی که ته لا غو د میژن ته به سيتي تا ولا تا وجود نشته الله وعده كړي خو جصر توجهتي ان في قال ذكر لمن كان له قلب او الق سمع اگر اياكي او شور ته ته بني الله خبرات سنج مضبوط وي دلته ای ایمن متا کی زان کل وکرا سلورتا کی دونی دی انمبتا کی دظاره لذكر لذكران العامم متا کی دظاره جمله اسمی انمتا کی دظاره رازی خبره مصطفا مقدم کړه دغه دې کتاب کې نصيحت تا خود چې اړ طار لمن کان لهې قلب د چا چې په سیمه کې ژوندې ژونداله او القسم عاد من خسرين واي او ما و القسم وجني وله وه و شهيد وهو شهید جمله اسمیرا دا او خبره وارد کښه ما بلکو د شرط بن زل الله او وهو شهید جمله اسمیرا دا ولنا ترخر پوری سکل وګنی ولې اوبای نو دي ساقی دا سر چا وعده کوي دا وعده سوک کوي ارش علماء وکړه دا کوي وزړهونه والی د لسنې بسې اواز علماء وایو د باعد سره تخفل پوئیی لمن كان له قلب تخفل عالم دے نوک تخفل عالم دنے والقص سمع بلتے وگنی ولے خو وگنی ولم داسینی دیوہ هو شہید متوجہ دے سنو مونگا شیخ خیل عبدالسلام صحیح رحمت اللہ علیہ وسلم درس کولو دا چیز اپنے نوی د روٹیو در دیو آلم درس کے کولو اومو سره یو طالب ولې مګدار صدیقه لباځه طالب دمر شافیږي استاد خو له نسخه خبر وروزي کړه ناټو للی نو کله نا کله هغه طالب هغه خو له سره ټول بګولې وی کسبه تی بیا غمالی کلی تظوار بن کنا په خبره په ویږي کدا یو ګورزه ته ته ته کې او ځلې تل کوم خو نه زفاتی ماده جي کلی دې څنګه یو شهید ته معنا پوهه کوو دې شه اګه تر نن دن په بازار کې نن په یوځه کې نن په بلځه کې نه بیادر سره وا نه دا نه شو و خبرې شوور خبرې شوي زمازت مندو الله د نو تاسو خپلکیطله او د لما او دو د مجلس تو فیک د اهله لمیل من تاسو لراې و داسې خلې جي دنیاوي خلې ما تا وختید د سعی د یو د تلس د او سر خبره او چې ما سر رمضامکن. سکان خو دې حالت د وجه نه لاله ور کال رمضان کې وی دره سحانم چلے حرم کې سقال موږ سره پورو حج کې مرګره ډېر دین له خبردارو هر مسلو ور ته معلومه قرآن باندې پویدو نما ورسې د عضو باندې کې کوم ځای کړه ته پولیس کې سپایي دغه افسر نما ليزه د محمد ابن صالح العسیمین په صحبت کې کېنم داد عربو پا کبار علماؤو کنے سو دا پاسا دو سو ار کتابو نے لیتی لی او پا حرم دا مدینی کی بداخل باوا لو عربو پا لوی علماؤو کنے او تکریباً پا حر فن کی کلم روچت کرے بیمالوی اوکالمی چوٹیو کا دنو کا رینی اوکالمی مستقلی سرطیر نو غره دمو اې که څوک هم د علماء په صحبت کې تيلا نو دې فقهي کتابونو یو مساله ذکر کړي او دو ستایز دا ذکر کړي داه په مسلو کې اشیګار ايمي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې دې درو امامانو نمشر ایباب ده او بنیاد د فقه او د اجتهاد کې او نو شال والے امام دې امام ابو حنیف رحمہ الله ویناب سے بحجرہ او بعض مسالو کې اشتبارہ د زموږ کتابونو ډولو ذکر کړي اډې رونه ما حوالې مریستی یو خو سروي کې خرېلو نو هغه سره خرېنو والو په څو براله سره خره ناور د حج په مسالو کې شرقي په کله لا هم چا څه ویران کله کارو شپې نو وګورل دا د شپې مسالې دی ورته صرف تراست نو ورته د هغه تراست بیان چی سر ورطا اخری لنو امام سب تاسدو ایسی پی جلی جدای پورا بیسا لگا ورطا ایسی پی جلی تاسا مد اخبالی یختلی سنبان کا اوچو ای خلاق حرسائی کا بار یخت خرسول گر جمو فقہاو لکریسی حرام و ناروازی دام دی فتنوں کے و فتنے بھی شاب کئی امام ابو حلی فرحم اللہ بطا احران چوچی دی امیسی لیلہ گورا او دا دمر مسلی دیکن جاکن ذکری نا مشهور تابعید د عبد الله بن عباس رضی الله عنہ شاگرد ده او د حج په مسلو کې نامه دي د پخانو خوانو علما او سنو لمغو کې تزاذه مسلو کې سوی عربو له لاړی تپوس دی د علماء سننه د خپل علی ز علم حدیث جدا ماهرین وی د اصول الحدیث جدا ماهرین وی د قرات جدا ماهرین وی ما هغه زمیدار ورته وې غه امي وې زدا اتواید نی ابي رباح په مجلس کې تا دمرا مسائلی نگر دولماؤ پا صحبت کے زمائی زتمنلو کے نئے دولماؤ پا صحبت کی کئے نئے دوئے ارصبہ الٰہ العالمین تاسو لدرج دلتا دی جانگیری دی سہرا کے یا نیک کسو آبچی تام پی جنلے اومو سردرت نم رات لو ادیوالی اللہ تالیب بابا ہوئے تالیب بابا دلوی و کابیرین پا صحبت کے ناس تو داشرف اللی تانوی رحم و اللہ لغه سره جو ولاره مختلف شوبت لاله لوک په ګنټه نه عاشق ودی دستورونه ووخه کوي دې شوبت دې نه که من یا عزت مند او اثرات وي شوکنه دې نه کار نه وله ما په شوبت کې دي دیو جنا په ځان لازم کوي کار کوي شریعت کې دانه وي چې پټي کار کوي خود ګانداری کوي خلوګری کوي که کمزک به ګنټه خو علما او لمور وکړي چې بورته لا شجاعت کوي او وعده کوي خېل شجاعت کوي چی فتن با عملنام ملاویی گی گورا علماء سر از معیزت مندو کم از کم سو کہے گورا امرگر اولماء سر بازی خلق دی پلو گورا اے ناہو امزا کا اصرف امزبا کو اگردانونم ورطیعات دیو پا قرآن نپوئی گی جبنہ امرگر امرگر از ریکی ریدی دکان دی نکالا یہ مسئلی ضرورشی مریان جادہ پر شروعی سپوشو ایک حبر پاسی اور زن شکر کوي دا تاسو راغل خل نو لب دې قران تک نه ای چې د خپلې یقیني بچاو او کوله شي کنه خو دا اخ خو نه فکر خیال ساتي یو کې په خبره و سو و یو څليري راغل یو عالم لوي دا خبره کوم بیا بس کوم یو زمائر څنګهږي و ام چې جنت لملاړ حجدا سره لالي چې مخه لسک نه راځي ورخه تابال سره ورخه پایي دي کنه نو هغه له یو جنت لجیجی ترجمه خبره پر وره سوکه څنګه مخ له نظر دی ود اخلاق په د امت كله په د اخلاقه رواند کومولاو او کومیره په دې لار روان شه جنت له بو دی خو ترجمه تا پر وره سوکه مخ له ورنیش اخلاق خپل شمول فقار دی خپل ځان زما عزت مندو شمول فقار دی کومو او تاسو څنګه شو رس سم دی اګهنه دا منبر والا روان دن سی دی ورسې دی هرڅه زما عزت مند روان دی زموږ دا عام لرونګور دین طرف ته متوجي شي دا الله دا دین به تر قیامت ویلي محافظ څوک دی زموږ په پښتونخوا کې اورات څنګه دي خوارات خو په خپله ورګي زکات نور کوي پرنده مرګره موږ جنازې الله وردل میوې به زموږ د لیکي دم رلويو ځمکه او دمره فسنې کیږي کچاري چا خپلو شرب مدرسې دا ورکورې د طالبان به د وظیفي نسو و پختون ساره که دی مرکو کنا نوز که خواه پیسه نی لگه ایده پی خبر پاری که لگه دیمه جمعه پختانو تعلقه که دیمام تنخانیش تکشته ش دیوشن نور که اما در لاغ رزمی جووره زنی وقت در تسونه در تالا گران کن دیوشن نور که وی نوزنی وقی دوره ارزار که بیتا غرزولو درجه مسابقې تعلیم الاسلام کوم وې شاهد دې او لا مهمه سر والله رب ال عزت دې ورته دخنه وکي د یو مک سره والله رشید احمد صاحب رحمت الله تعالی علی اورې مک انسانو یو ځلې په ولاد فراق کو ولاد فراق او ولاد دا هلیل موږ دې کې جواز درجه لنیږي که زو بهتره څه محترفه نستدا موږ نیمه ودیو نوو ریجیستر اوري په ولادت سره طالبان ورسره د زاد موږ هم نازستو وه حضرت خو په ولادت ریجخره کوي به دینک په دیګوي کې دیشه ما گواہی له ضرورت پرابېشي ٹھیک ده دا غواہی د قبلي کې نه غواہی ضرورت مرانشي نو تل موږ ثروه ما یو کس علیجان ور زده یالي جان رضامشي چا تہذیب د تخند ورګه غزله د دیمر اریانه کې به ساعتی نور واجب دا نور خونه بڑا اول او قط کل کوم طرف زیږی الله تعالی پرځه تاسو د الله حق نور کوي ته دې مال به ملاصله پوریږي دنیا کې باندې په لازم پوریږي او آخرت کې منتفی کیږي عذاب وقار دا دې شه دا الله حق سره ورکی سقال دیمر غلا الله دې مسلمانانو لکړه تجریدی ګلمانه ورکولې مته په حاجت پرهوه او څه کینه ورکه ای اکه ورکه ای نو شه روزه کاځمې دار په ته ورلا د هغه ساده ورکه چې مخمل اجی ما تاسو ناتې سکړه مو یو زی په ول تړي ور غت خلک کوي په اجر کې او خادم نو ما نو سمره تم خادم ان ول بغنتی ذکر سم یو تخبال بځاره پدې د کی و مال زکات کی څور برابرایست نو زه رجول مرشد جوړو ته لوونه ته غلا دفات ورکه ا د بعد خلقت قرونی متدیبان مزدور ساتي چې لږه تنخوا ورته ویل اخر کې زکات ته مورک دی حفاظه یا غره काबू دا دا مخمل حج زکات شو د مخمل او ته زکات باندې نه زکات کو شو هیڅ مونږ نه دنیا او دا آخرت د دواره طاواند خپل واجب باندې اوره نه جاي الله کوم حق چې ده هغه حقدارانه تورس ویل دي لې مال باندې به ملاصت نه پوری اېدا غشان دغه در طرف نه سکیږي نرخونو چا تولو اکمولو والا ذات تا اللہ دے زمائی زتمند دا دو فتنو دور دے چمو و تا سطول نا دا اللہ رب العزت طرف تا متوجیشو زمو دا دورت شروعا اپنیت بانی چون کې حالات تاسیو نا سبا انشاءاللہ و بجیز من ختم دے که بطول مسلمانانی ادو دا اللہ سلول اس رضی سارنا ما خامو پوری نا کمو زنانا و ناری نو چپنیتا و ری دا دے او ری الله دې دا mehnat ta khul darghar ki qabool o mazjur ki azun de farizan o palangar ki baje ulama mukhtasan o mand thre ho wale allah de pa mal o aulad ki khair o barakat ho chai soob che de din saras ke smatawan kai allah de da ghaib mal o aulad ki khair o barakat ho chai wa allah ya dam kare yama anfaqum min shay fa huwa yukhlifuhu so اور روزانہ یو جملہ اکرا کوجیږي یو اللهم اعط ممسقا خلفا الله چې ستاسو دین مال لږی بدنیار او د دنیا کې اډین یو اللهم اعط ممسقا خلفا راه مسلم وی الله چې دین به بنډای مال ور لسکي دا مال ور, ور ته هلاکت او تباہ کې الله دې زموږ استادو په خل باندې او رحم دي زموږ وړاندې میاش په میاش دې لمرازی د فکر دره شریف دې زموږ اکرسو کوئی جی شریف میں تو لازوچکتا ای جبار کو کتے او بھائی اگر اکرسوکار شریف میں تو جدہ جدہ ہے اگر دل دوار راغلیں داستاؤو بجنے اللہ صحیح روپائی کو دل کی منگ ورکو اگر دل دوار راغلیں